Mëse keni ardhur në klubin e mëgjesit në valet e klap FM në 100.4 mm. Edhe në ekranin e klap të vës Unë jam blendit të bashkë me jerin Mërë mëgjesit të gjithëve Me Altinin, Olten edhe Lorin e Me të gjithë juve, këto që t'jeni Faliminderit shumë për dëgjimin qyshën të orë të herët Dhe bukur për jashtëa Lindi Këtër gjerë Edhe, që është kjo e Marta asot? Uh, 23 23, faliminderit oh. i jeri E Mart 23, po Se do d... po, të bëjë hesab nga data e zgjedhjeve, 21 dien, 22. Po, ju duhet marrim pikë referimi. Jo, 2018 po fikse e martë. Mm -hmm. Por as bakters kur nisva klubin e mëjesit. Bakters. Ç'kemi nga ty? Mirë. Mirë? Bene bene. Bene bene. Super. Vazhdon numërimi. Mm -hmm. Dhe sa kemi? Shqipëria numëron. Por pashë edhe ai thon se Titir kështu thash, Shqipëria numëron. Shqipëria kështu si Gaga. Sigur në kopës. Mir, ça fitues kemi djesisë. Më, ça fitues i kemi? Ta, po, ne kemi fitues, armele. po. Kemi dhe humbes. Po tani. Po ku ka fitues, ka humbes kështu janë, ça fitues. Po humbes. Unë nuk do të thua humbes, diku që për shembull uh, dal dhe garon kundër gjaseve, që diën se do humbas, mm -hmm. edhe humbet. Ky s'juhet humbes, ky është një garuos, një guzimtar, një guzimtar, po siçi i quajnë olda këta. Është ai për shkak të shkon të ka guzuar shumë. Po. Të ai poni ku edhe... janë ata mamat. ë edhe kurse humbes, pastaj janë thënë që janë të fryrë për të fituar. Ka vet besimi këtu. Edhe rezultati dobët domethënë. Kur fryesh, kur hapesh, siç e thotë populli. Hapesh si shpreh, hapesh, hapesh uh... si vajnë laktra. Po si banë, faleminderit. <laughs> edhe edhe pastaj humbet ai shum, nice. E majta merr 45 bashki, e djathta merr 15 bashki. Ktu ka kshu. Sa duan sh për të folur, sa duan. Po ne nuk flasim për politikën, krogun e mëqjesit. Fare po thuajse. Përveç në një herë shojmë një të vogël kshu. Kurieri merr për kot. Për për na si kotik. Fillon njeriu. Dhe sidomos në zgjedhjet on Marko fare. Rendi, e dieri. Qëshë <laughs> premton që do të përmbarsh sot. Përëmtoj Përëmtoj që nuk do... Pa, ja fjallën ti me mm. në derit Oke, okay, shumirë Bajdon me fjallën ti me në derit Këtë jemi zyrtarish në klubin e mqesit Në basi të gjojmë këngën e parë për tit në sotmen ngujdi... O, oh, years and years Take shelter oh. Take shelter da -da E shë bukur E, e qëjmë tani mm. 76 minuta Mi qda shurjeni me Kljab FM në 100.4 Klubin e mqesit i hapur Ju përshëndesim dhe ju rëmjit të martë Të shkërqyër qitë qitë dhe Klubi i Mëngjesit në Club e Fem dhe Club TV Ky është kënga e ditës në klubin e mëngjesit. Kur ta dëgjoni këtë këngë në Radion Klubi Fem gjatë klubit të mëngjesit, dërgoni se më son me tekst, kënga e ditës dhe emrin tuaj në 069 20 70 222. Mesazh dërguesi i parë fiton një durat. Lidisors. Lidisors 7 dhe 10 në Kryqën e Mëngjesit në Club Fem në 104. Dhe tani, kalendari historik me Jerin në klubin e Mëngjesit. Në vitin 1860 u krijuar shërbimi sekret i Shteteve Bashkuara të Amerikës. Në vitin 1968, Christopher Latham Sholes fitoi një patent për shpikjen e tij, makina e shkrimit, që e quajti typewriter. Në vitin 1938 u krijuar Autoriteti Civil i Aeronautikës. Në vitin 1956, Gamal Abdel Nasser zëvendësoni presidenti i Egjiptit. Në vitin 1972, presidenti amerikan Richard Nixon dhe shefi i kabinetit të tij i shtëpisë së bardhë, Haldeman, incizojnë gjat bisedave të tyre ku përpiqen të përdorë rincian për ndaljen e hetimeve të zhvilluara nga FBI pas dyshimeve për aferën Watergate, shkak i së cilës Nixon dha dorëheqjen. Në vitin 1991, Moldavia ishte Republikë Sovjetike, shpall pavarësinë e saj pas fillimit të shpërbërimit të Bashkimit Sovjetik. Në vitin 1996 ndorron në jet politikanit dhe ekonomistit grek Andrea Papandreou. Sot, është dita ndërkombëtare e yushave, Asamblea e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara shpalli 23 qershorin e vitit 2011 si ditë e parë, dërkom tare të vejushave që do të festohi qdo vitës. This is Club FM 100.4 All I could taste is this moment And all I can breathe is your light And sooner or later it's over I just don't want Crew on The Morning Club On Radio Club FM 100.4 Enjoy it, people! Mirë mqesi, mirë se këni ardur në krybin e mqesit Mirë të asherë përshëndesim nga ora 7-18 minuta Dirin 7-19 ah. Je gati? <laughs> gati yeah. Atëhere, jeri ka një shprej e sot nga aktori famshëm Johnny Depp mm -hmm. Da është kjo E vërteta dhembë vetëm një herë Ndërsa gënjeshtra dhembë sa herë do të kujtosh dërgo ndër di. Të lutam. Më pëlqen kjo. As e mua më pëlqeu. Isha dini shpresën që ngjande me këtë më mirë një jo e prerë sesa një ndoshta e zvarritur. zvarritur e vërtet. Xuxha, zonëherë është më vështirë thuash një jo e prerë sesa ato gjëra të tjera, kështu që po duhet. Po duhet. Ka të më momente që duhet sa. Shpëton nga ajo. Jo, është edhe kjo tjetra që një mirë mbahet mend vetëm për momentin, pastaj një e keqe ta kryton gjithë tjetrën aty nuk diskutohet ti flit ti flet nga gurra personale kështu <gakes> sikur po tani se si më buron kështu bëjmë mirë gjithjetër një herë që Padash i bën keq Padash bravo ti bravo jam <gakes> pa mendova ka ka variacione të këtyre shprehjeve me vërtetë ato gënjeshtra <gakes> të tjera e tjera si është teatra që mos mbash mend asgjë mos gënje Mm. Ke prancush. Po vetëm të vërtetën, pastaj nuk ke nevojë që të mbash mend se çka ke thënë. Është vërtet. Se pastaj duhet të, të bësh një çu, një listë me. Po se duhet të jesh mjeshtër edhe ngënjeshtra, duhet të marrësh dorën as e punën. Po prern janë politikë. Më art më vëta. Sigurisht. Ehm kemi dhe parashikimin e motit për ditën e sotme. Jepi pak olta, si do njëtë moti. Është 18 gradësh në këtë momente dhe 29 do jetë maksimale. Bravo. Do kemi kohë të mirë, mund të shkemi në plazh, të qnaqemi. Po, mund të shkem në plazh, të qnaqem, mund të, të shkem. Ndërkohë që gjithë java parashikohet e mirë, por nga e premtja mund të fikoj. Po, pastaj fundjava unë mos e ke fundjavën. Java është okay. Është okay. Fundjava, edhe fundjava tjetër mpatë. <laughs> Kam dy fundjava që mund të them. <laughs> Faleminderit, Olta. Rof shurta Filutem, mm, dhe temperaturat <coughs> Do rriten, do rriten, do rriten Rriten, a rrin 30, kalon 30 Po, dikutë Po shikoj që të premten tjetër shkon 34 mm. Dhe të shtungu nën në, e në të djelen 35 grad Shumë një një njërë Tjetër një, një këtë Pas dy aftë Se më vazitëve ka qënë më vazitëve Do të toshë amë shumë darkat Në gjithë është freskët Po edhe në dark uh, është, dark është Po edhe në oh. brëmë Po edhe në brëmë, ko gjë freskë Se doje, duzon mungti. Po jamë ka la majtë veshim. Ëh. A, mm. a nesen drujë për ka la majtë. Ka la majtë, ndonjë vejë. Mm. Nuk kanë forcën ton, nuk kanë energjin ton. Post, sigurisht, bawa, nuk kanë asht hoksane. Ha majtë ha, ka ka hoksat ty. Ësh, <laughs> problemi sui mall kur të duhet vetja hot. <laughs> Ta vean. Ja. Ë ke vërsish? Ë beson. Dhe bëhet të tjerë. Po ka po kot domos. Opsion ka, e nesër. Dizësi. Se këta komisionerë duhet të jenë lodhur këta që numërojnë tani. Vazdon numërimi, numërim, numërim, numërim. Siç po thoshim, Shqipëria numëron 1, 2, 3. Ku do an kan kan bërë sot gjithë, nuk i kemi ndjekur sot mëngjes. Duhet t'i shikojmë pak sasi janë ku kanë ku kanë përfunduar që mbaroi edhe kjo punë edhe të si thosh, votojmë edhe në një erë mirë, po. Nga këto zgjedhje mm -hmm. të marrin edhe këta kryebashkiakët e rinj detyrat edhe të fillojë pastaj puna për ta çuar Shqiprinë La e me la, si shto da i Në drejtimin e duhur Të nabën pune dinjitet Përkjësish në drejtimin e duhur pa. Sa në, në bashkime, sa janë në drejtimin kjere Përpunde e dinjitet pa. Pa. E, e qëtishme me të ca nga mm -hmm. këtaj që kanë humbur Më mm bajë -hmm. më të përshumë kër ku isha në kukës me këto debatë që bësh në atje mm -hmm. Në kukës ka fituar bashkim Shehu i partijës të demokratike Në ishte në djalliria i Në krasim me këto tjetrin Kuj tjetrin ishte Hasani Asana sana që që edhe blushi e përmente hasanizimi i Partisë Socialiste Tam, e tjerë. Mm. Se ky është kaq shumë me PD-n. Pastaj u bën me LSI-n, gjatkohsë ishte kryetar bashkie. Ëh, mm -hmm. dhe qëndrojnë detyr, por vetëm ndryshoi si tuash parti, domethënë gjatkohsë ishte i zgjedhur nga PD-ja. Dhe pastaj garonte, tani garonte për herë të tretë për LSI-n dhe kur ne vajtem që bëjmë këto debatet publike që bëheshin atje, mm. ky ishte shumë i, shumë i sigurt. Domethënë fitore. Po, patjetër. Mm -hmm. Isha kështu si pan diskutoshum se kishte qen 8 vjet kryetar bashkie. Ëh. Mm -hmm. I kishte gjërat nën kontroll, siç ndodh ndonjëherë kështu kur je për një kohë shumë të gjatë në një qytet vogël siç është Kuksi. Edhe thoshe ti, kështu se diskuton me fare. Ëh. Mm -hmm. <laughs> Isha më i sigurt po, se s'duhet. Po, mes sa duket, por por ka humbur thellë, ka humbur thellë, ka fituar ai pozicion gojama modest se vinte rristhanz në qytet më i ri mësh. Kujdeso çfarë. Qësi kjo ka ndodhur disa herë në në këto. Sa që kanë, ai në lësh më shume. Mm. Ai ka qenë me PD-n, pastaj u bë me PS-n, pastaj u bë me LSI-n. Ëh, uh, ndoshta nesër këtë prapë më punon, kuj diell. Jo, po humbi tash. Po se disa për shkojnë, se me... andaj sa këtë. Ëh, ëh. Nëse. Jam pa drejtim fare. Pa drejtim fare. Çfarë <laughs> thua? Djej muzikë miç Dan Jour tani në klubin e Më mjesit. Kjo quhet Fine China, është nga Chris Brown. Ora është 7:23 minuta, po shkon 7, 24, ju me Klab FM në 7:24 hyjeni me Club Fem në 100.4. Jeri, mirëmëngjes. Blendi, mirëmëngjes. Altini, mëngjesin. Olta dhe Lorian këtu, duke u uruar juve një ditë shumë këndshme. Është martë por as pak tërs. Ora son natë 27 minuta jemi me klubin e miqësit në Club Be Fame ishin pikë katër dhe në ekranin e Club TV's ne ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të, të mbar dhe jemi gati për anagramën e ditës sotme. Ojey! Anagrama në klubin e miqësit. Daj cila është fjala? Fjala e sot është Damiro Bish. Wow! Da, mi, rë, bë, shë. Kjojë në gramë. D, A, më, i, rë, o, bë, i, shë, ëë. Da, mi, rë, bë, shë. 069 20 72 22, 22 dërgoni mesazhet tuaja. 069 20 72 Olta përse luajm uh, Lorina anagrams sot. Për një orë nga Premium <coughs> Watches. Bravo. Një orë nga Mishtan e Premium Watches, do t'ju them se dyqanet e Premium Watches mundi gjeni në rrugën Abdyl Frashëri, miqdashur, vetëm disa metra më tutje librit universitari, <coughs> si shihnihet. Dyqani mrekullueshëm, andje mund gjeni lloj-lloj i desh për dhurata ora të orat mira. Damiro Bisha Për një orë nga mishë tanë Tek Premium Watches Shohet është tjërdu këta jërë Përbërëm po A? Spot, Spot. <laughs> Damiro Bisha Damiro Bisha Damiro Bisha Do të i rivendos një këto gërmë Për të formuar fjallën që kërkojmë prej jush Një fjallë të gjuhës shqipe Damiro Bisha E kam zirë nga fjallore E kam të pranë fjallorin Që janë ndejë në zora Që i jeri? Si e shikonë A, e shikonë U të për farë Rëduat E, përsektu e kam drejtë Kokon në 25 grad Damiro Bisho hmm, Damiro Bisho Kujdes. Nuk kam asin ide për momentin Më okej okay. Do të të vi Po shkruaj e A, vështë vash, po Ti vetuaj që Po të shkruaj Sikur më, si më vjen E kemë ndoshë në pak më qartë atje Se të duket Ta kemë parasyve hmm. hmm. Ta një tregobë që, Qëarë ësht Faktikisht, shkenstarës, japin shken studimet, japi studimet ndryshme Për uh, vlerat që du, ti duhet qëndrosh më tepër në këm se sa ullur po. Se me sa duket, uh, qëndrimi për një kohë shumë të gjatë Ullur shkakton apo dyfishon në rezikon e diabetit edhe së mundet të tjera Me gjitha të, një Amerikan me emrin Wayne Eager Ka mënduar që të kryoj diska tepër interesantë dhe bët fjalë për karigen që quhet lean chair. Kjo karige është ndryshe nga të gjitha kariget e tjera, sepse ti në përmjetë kësa karige mund të punosh shumë rëhatë, mund në bashkë laptopin, sepse ka një mbajtësa, në mm -hmm. parasi një tavullin e vogël, ku ti banë laptopin tonë, mund në bashkë të dhe gjërat e tjera, por rëndësishme është që ndronë në, në këmbë. është një karige që nuk të lejon të uleshë, por të lejon që të mbështesësh pjesën e shpinës sepse ka atë pjesën e kariges mbrapa dhe uh, ka një pjesë poshtë uh, te këmbët që është si pjesa e biçikletës e vrapit por që nuk lëviz është e qëndrueshme dhe ti qëndron gjatë gjithë kohës në këmbë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 Në fakt kjo është është diçka që e kemi lexuar edhe në të kaluarën, mm -hmm. që qëndrimi në këmbë është një lloj, si thua, është një lloj ushtrimi. Është si, është si exercise, domethënë. Sa është shana. e veçantë sepse mund të ketë edhe karige të tjera që ti nuk mund të ulesh, por qëndron në këmbë, por e veçanta e kësaj karige është se 25% e Peshës të këmbëve të përdëruesit E bëm, bon, do më thënë që tjetë më mm -hmm. eliminon Peshën në 25% Nëse pesha në aktuale është 100% Të këmbët ja, Në këtë rrasë është një pjese pjese 25% shkon, Një pjesë e pjesës shkon të kë shpina Më mm, shtetesh Osa e mbetet që këmbët kënë pjesën tjetë Pjesëa më e vogël të jetë të këmbët Dhe kjo është më e rahatshme Dhe ti nuk në dhjenë lodhjet pak të në tek pjesët e shputave Ja është vërtet shumë interesant. Hacme, po edhe edhe ajo që do ishte vendi ku vendosen këmbë dyshemeja nuk është është kënd rreth 35 grad, 35 45 grad, diçka e tillë domethënë nuk është nuk është, është, është këmë sheshtë, rreth, 35 grad, 35, grad, e drejtë, nuk jese janë këmbë kështu si dysheme, kështu që ai më shtemër. Ka një farkëndje. Ëh, po interesante kjo. Lincher quhet ë? Po. Po ky sot drejta ka shitur si kom se a koma thjesht të zgjëbë uh, si uh, modeli pari i parë i kësaj karike dhe të shohim se si do të funksionojë tani. Na më shikojë si preferohet apo jo. Paska edhe një paska edhe një video kështu promocionale për mm. për këtë qëndrimin ulur. Tani shumë nga njerëzit si që na zgjojnë ne kalojnë gjithë ditën ulur, sepse ashtu ato puna. Por e rëndësishme është edhe ata të gjejmë momente duhet të skuputesh. Ja dhe... siç mm. e thotë këtu. Ky qëndrimi i ulur për një kohë gjatë gjatë punës rrit rrezikun nga kanceri, për sëmundjet e zemrës, sëmundjet kardiovaskulare që Kupta, janë ato pra, të zemrës e të tjera e të tjera e të tjera e të tjera. Kështu që duhet që të gjesh t gjesh një mënyrë midis asaj dhe tjetrës. Mhm. Mm që është kjo. Bravo, e ka shkuar mendja shumë mirë. Se çfarë um, është um asnjëra nga këto Kam pas maderun përpara, tashi e kam ashtu se kotësh edhe ajo. Po, Ëm, um, janë këto, janë ato që masin se sa se sa uh, etën në ditën ditë, ah, e bizlyshët e Mongol. A rrova tani ça ça quan kisha uni. E kam bajtën një kopë po, jam. Pastaj u mërzita me të, si <laughs> kam kam kam parë që kanë filluar të marrin edhe tjerë tashi, por nuk është nuk është gjë çmendur kështu, nuk e vlen. Gjithsesi, ë kjo kishte një një opsion, mm. ky bizylyku elektronik që mbahet tek tek kyçi i dorës edhe mat se sa ti ecën gjatë një dite, në mënyrë që i vendos vetes ti për shembun thua i që do bëj 20 mijë hapa, ku do jo, të nëse çfarë, ti kontrollon dhe pastaj përmes një aplikacioni ti tregon edhe në telefon se sa ke ecur, e sa kalori ke harxhuar etj. Ajo kishë edhe një që për shumën si opcion që ti mundat dhe ndosit që Një herë në, nuk e ti, ndoshta një orë, ati shka e t'il, ajo dridej Edhe t'lajmëron dhe që duhet të qohesh edhe t'bërsh një ecje mm -hmm. Pra në kohën që ti e në punë, nëse punon të të orë, nëntë orë ndo një herë Të gjata dhe i fiksuar të, kë, të kompjuterit pa. Kur ajo dridej të duhet që dilje një gjiron Në për dhe partë po Dhe një ecje mm. dhe të vje prapë Se të ndënjurit ullur një kod gjatë Pa uquar dhe e dhe pa lëvizur Nuk është gje mirë pa. Musa kupto është tani Por që dëmë të bëndë mm -hmm. Oke, okay, super Mirë, për e midjeri djeri Të luta Adera, ju kujtojmë i qdashur Damiro Bishë është ta në grama Damiro Bishë Kujtesë 0-6-9-20-7-10-22-2 Nëse zhjithë një këta, ollë të premë tonë Se keni përtfituar një orë nga mi shtanë Të kë Primim Watches <gjellat> Super! Djejë muzikë të një është Yellow Flicker Beat nga Lord Në Klav FM në 104 And <të> the skies that mark my body They're silver and gold My blood is afloat The rubies, precious stones It keeps my veins hot The fires found a home in me I move through town I'm quiet like a fire And my necklace is a rope I'm tired and I'm tired And the people talk to me But nothing ever hits So people talk to me And all the voices just burn home I'm going to timi stëri janë në grinin e mëngjesit në vallet e klubit Fem në 100.4 738 minuta në këto momente. Si mundet që një baterist me gazra të kushtojë një bari 500 dollar si me gazra? Dolar me gazra Seriozisht? Pa, Kë parasysh çfarë e... kuptonte kjo ieri? Dani ai ndoshta ishte <laughs> ndoshta ndoshta ishte ftor pak është probleme. Po mund mund të ndodhi për shkakun që të kesh të kesh probleme në të duat që të lëshosh një apo dy. Megjithatë, ë kjo është çfarë kanë ngjar, është është në Washington DC, në shtetin e bashkuar të Amerikës, uh -huh. ku bateristi i një grupi rocku, ë në fakt një grup i bluesi, më fal, ishin Pardon? tek Madam Organs Blues Bar. Dhe ky kishte prerje mbarku. Edhe po i vinin gazra. Që që i isha në skenë, mm. mënyrë tjetër nuk isha Vajta dhe El Shova një, po ishte aqe qelbur ishte, <laughs> ishte aqe keqe, sa që u detyrova të hap dritaren e barit mm. Në mënyrë që të alia të dilte se quna dhe grupit Po asfiksojnë Po asfiksojnë po që nga tje Dhe frika ime ishte të do, do të kalon dhe tek publiku Ata ishin dhe në, në live shkët dishin këshu Po, birat, me kur tjera të fikët Shumë Ajo që ka ndodhur është se një inspektor i bashkisë Washington DC Ka që në duke ecur në rrugatje Dhe ndalohet hapja e dritareve gjatë kohës që ka muzik live mm. Sepse shetësojnë me andë zhjurëmë Së ne kemë të gjuar këto debatë e jam bërë dhe këtu në tiran Zhjurëmën shetësojnë pasaj gjithë banorët po themja apo, apo të tjerët që ka në ato baret e tyre Shë që inspektorë i ka të gjuar muzikën A mm. shafruar të dritarja Ka parë që blonda luhej blues Edhe kanë dzier blokun E ka vendosur një gjob prej 500 dolarës Të zotit të barit Madam Organs Blues Bar Në Washington DC I tili është i rrituar shumë I ka thënë, po kjo zotria jak puti një Edhe ka hapë dritaren që dali jera e keqe Ishte shumë e keqe I ka thënë, e më vjenë shumë keqe Por e keni të qartë këtu Që e keni përta më bërë Me dritaret në bëllur Po, me dritaren mbyllur sepse shqetonin tjerët me anë zhurmës. Dhe kjo thotë është uh, shumë irrituar, sepse thotë këtë bar e kemi prej 20 vjetësh, nuk mm -hmm. na ka ndodhur kurrë, por kurrë asnjë incident që barët e tjera këtu rrugën, thotë ai ku njerëzit janë thyer me thika, ka pasur me armësh, mm -hmm. ne hapim dritaren për një për 5 minuta, edhe vjen gjova 500 dollar. Kështu që, uh, ne di E aty ditë. Po bateristë ashtu mendoj. Pa duhet ke të dër... dër... shënë. Ndoshta duhet ta paguaj ja ai. M'm po pe... unë mendoja në një bar ku ka shumë njerëz, ku është ora 12:30 të natës. Ë mm. luhet muzikë lart, saqë nuk dëgjohesh, sa, e kupton? E mbyt zhurmën. Kjo duhet ke të shënë këtu një ekskluzive. Po mirë, mirë e mbyt zhurmën, po erën ku e çam. <laughs> jo më mirë po. Tash. Sa, s'është e ke gjashu, minute, <laughs> një të gjatë, rreth 25 minutave. Ne ta ambushi gjithë atë atmosferën atje, po duhet ke të shënë shumë keqe. E nejse, që që i ka kushtuar barit e, 500 dolarë gjobë për hapje dritarëje për të lënë aerin e keqë të dali për jashta. Edhe kjo është për pishma. Munda kështë në të prejrë për shumë të lajvin, të është një sekund, një sekund, një sekund. Dihni për jashta, a e në rastu një. Ose të kështë në cilë vetë, kështë dali vetë në dritarëje. Pa, pa, e dështë e ideale. Ta hapë të bëllë të gjithë Ku pse besonte këtë? Do neon marë kjo është media kombëtare që shkruan për një për një të vogël, për një të vogël oh. parti. Sa kia bien tani? Sa kia nuk se firma tani jo nuk kanë ngarkuar gjëra, nuk u ndod asnjëherë. Apo nuk do. Më sa di unë. Jo. Hip's don't die. Këva FM 100 Tikat. your attraction retention don't you see baby this is perfection again hey i can see your body moving and it's grabbing me crazy and i didn't have this light it's like the idea, until i saw you dance and when you walk up on the dance floor, nobody can deny though the way you move your body girl. Girl. and everything's so unexpected the way you right the left it so you could oh, keep on taking i never really knew that you could dance like this Care a care Oh baby when you talk my like mind You make a woman go mad So be wise and keep on reading the signs of my body I'm on tonight and you know my head don't lie and I'm starting to feel you for me Come on let's go don't You listen to see baby seems perfect I by no amount of starting to feel it's right, all oh, the attraction, the tension, don't just see, baby, Shakira, this is protection, oh, boy, I can see your body moving, half animal, half man, I don't, don't really know what I'm doing, but you seem to have a plan, my will, I'm selfish, pain, have come to fail now, fail now, see, I'm doing what I can, but I can't, so you know no, that's a no, bit no, too no, hard no, to explain. No. Paj njërëta, vila Koronga, let me see you move like you come from Colombia Më rëndisë, jësë Më rëndisë, jësë Më rëndisë, jësë Më rëndisë, jësë So sexy ain't hey, me fantasy a refugee <laughs> like me back with the fugies from a third world country how uh -huh. go back like when party crazy for humpty humpty we lead a whole club just the CIA why why shot one bill they think your piece of music will transact no more the wishland oh, rope refugees run the seas cuz we on our own boat oh. <gasps> I'm on tonight my hips don't lie and I'm starting to feel your boys come on let's go yeah know baby like this is perfect oh yeah you know It's right the attraction the dance baby like this is perfection No fighting no fighting no fighting Let's no fight Ase shpreha mos e bën në shtëpinë tënde kur njerëzit provojnë gjëra të çmendura ai ka thënë mm, po Don't try this at home pop Q dhe lëshi vogël Mhm mm Q posikoja Është një rus i cili i bën një telefon e shoqë është një Android po nuk e di çfarë lloj Tamam dhe është nën E den. Gasa duhet të gabuar, mm. se telefoni inti mund të rezistoj goditjeve me çekiç. Jo. Çi bë bakë, ai tregon për shkëmbon këtu. Ëh. Uh, ja, telefonin. Ëh. Mm -hmm. E merr e vendos në tavolinë. Ka një çekiç standard. Ëh. Mm -hmm. okay. Oh. Dy herë. Oh. Jesh që ngjithëtanin telefoni. Op. As thyer. <laughs> O, oh, baba U oh, më rëzit shumë tani Me telefon I ku telefoni, Lari Ka gjithë dhe? Ka gjithë dhe? O, sa gjyna <laughs> Ashtë nuk e ti sepse duhet i prëvojnë dhe gjyratë Njerëzit, me telefonin dhe bjeri me që kich A i është telefon më shok Në fund fare Syhet, o shok Syhet, pra mh, mh. Do në të prëvojnë dhe Punon, apo s'punon në basit i bjeri me që kich Sigur, kjo është ideja që ah, oh, juç telefon kamun. Mundi biesh me çekish, ne e bëjmë. Do të pastaj nuk thyrët. Ja. Nëse i huaj telefon. Ai telefon. Damiro Bisha ka qeluar për Jerin, e cila është mm. e konsideruar në kryeën e gjithësi si lubia anagramave për shkak se bashme oltën me me thënë drejtin që është pak më has, pak në fazë. Hap hapi edhe olta aty, aty aty, por uh, Jeri Në këtë skenari e, ka, e krenarie, që ta zgjidh ana gramën para para dgjuesve. Je si natë, haj natë. Unë si ai, nuk është si natë. E... E... Po ti je zgjidh ana gramën. E... Po. Ë baras se si. Sjeri u jeti, e... ti ti ke aksesion ti, vetëm një gjë tjetër, nuk, <laughs> nuk mund të zgjidhësh ana grama, pse kjo smë shion asgjë. Mirë, do të bëjmë tashje, do të tashje të veçantë nga iri. Edi Altin lutem bënçi gati rrotën. Ta rrodolloj mirë për Oldum. Ehm um, Damiro Bishë. Mhm. Damiro Bishë. <gjë> Bishë. D A M I R O B I S H E. Damiro Bishë. 069 20 7222 dërgoni mesazhet tuaja. 069 20 722, 069 20 7222. E kemi ganti për lojën Olds atyherë. Uh, me siglën, e kemi siglën Së duan që them dy gjëra para se të para se të them atje. Këtë verë, miqdashur, mm -hmm. mund t'i shtonim freski çdo momenti të ditës me Pepsi Even dhe 7 Up. -up. Kjo është linja mm -hmm. e produkteve me Pepsi, Pepsi Ivy dhe 7 Up, kanë tre paketime të reja. Të gjitha kanë nga 250 ml falas. Mm -hmm. Që sjë mund ta pini Pepsi në paketimin e ri më të madh, 1.25 litra, pra 1.25 litra. Kjo është për një person. 1. 25 litra uh -huh. Nëse një dy, një në qifti lumëtur E do një që të bëni dashuri Me një shishe pepsi pran Apo ivi, apo se vënam Varet nga gustot 1.75 litra oh, Fantastika oh, Para mbrava që të, Edhe për freski edhe për, uh, <gjë> për Edhe për energi Pastaj nëse jeni një familje Apo një grup shokësh Dhe do një që shkoni një piknikat I shka të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të mund të merrni të madhen falas si shënjet 2.25 l 2.25 l edhe në të gjitha këto paketimet reja 1.25 1.75 2.25 250 l ml i keni falas i keni falas nga Pepsi pasi duhet jetoni çdo moment. moment. Okej, okay, dhe, vjen për atë që identifikuesi i lojës së Olds tani do t'i japim një kolim me Pepsi. Po. po Do të ajapim. Do të ajapim një koli me Pepsi miqtashur janë 6 ishën e 2.25 cila. Fantastika. 2.25 cila, kështë gjithë do kjetë një Pepsi atje. Këtë unë? Vare se sa Pepsi për në ditë në faktë? Pepsi po? për të tërë. Oke. Okay. D'akord, atërë, loja është <laughs> thjeshtë, si për qenë 8-ës, do të gjimë se si për qenë 8-ës një produkt i caktuar. Petla. <laughs> Petla. Petla. <laughs> Olta si oh, pëlqen Petla. Merre dhe shkruajeni në kocletë si pëlqen ty Petla. Dëgjojmë si do ta dëgjojnë. Si më pëlqen, si më pëlqen. Si pëlqen Olta si më... Petla? Emmi Olta, si pëlqen? <laughs> <laughs> Na hoqet Petla. Si i ha Olta petullat? Petulla. Kjo është pyetja. Ha më shkruajmë. Petulla. Bia... Petulla, petulla, petulla, <laughs> <E> petulla. <psh. laughs> Uf. Uf. Po, kam disa mundura në fakt, por dizajni pra, më të preferuar Ronaldo. Okej, okay, okej. Okay. Okej, okay, okay. e shkruaj. Okej, sigurisht e shkruaj. Ai shkruajmë dashur. 069 20 7222. Mm -hmm. Mund të dërgoni edhe ju mesazhet tuaja. 069 20 7222. 069 20 70 222. 22, Atëre. Tanisun një e para. Tanise. E pëlqen me mjalt. Jo. Ja. I pëllqen... Um, I pëllqen... Krudo <laughs> Petula krudo Halemderit <laughs> po Hamoj ja, ja Ja Me të cokollat Ja uh. Me retel Ja Me retel shë e mirë E mirë um, I pëllqen që të prera Ja I, i pëllqen petula të trasha dhe të, të gjata Shë bucko Ja, ja, ja. Po nga to të voglët rumbullake Ja Ja Ju jo që është më përqinë gjitha këto Me maja, nukush... me maja Ja Po janë dhe ca Petla që ka në të vrimën me Se ka përqinë që shpa? Mm. Pa, po, donës, pa po. Ja, me shqeqerë Ja Me djath Ja Petla me djath Pa jo, për E së këtë E të që ditës me jë ja. Oke, okay, mirë <laughs> Ju e mund të shkruani 069 2072 Lëqojmë se kushe gjendë se si përqinë në olëtës Petla Si përqinë në olëtës Petla Me djath më kanë jo. ja, th As me mjalt, me pra ato butonën para. As me vrim në mes. Me vrim në mes. Me vrim anash? Jo. Me vrim mbrapa? Jo. <laughs> pa vrim fare. <laughs> Pufka. Pufka. Jo, pra jo. Jo. Po kështu, ehm, um, ta mbyaja, pedla të mbyaja sa tigani. U lodha shumë duke thënë jo, më fal. Ne, okay, dakor. Mbarja. Pedla me sallom? Jo, me spec. <laughs> me me sheqer. E thash me sheqer, jo. Jo. <laughs> jo, pra jo. Nuk i pëlqen fare ata. Nuk m'pëlqen të mblla. Përse pëlqen fare? Zot javite. Ekziston dhe ky variant? Jo, jo, më pëlqen. Sa okay. më pëlqen. Çfarë të shtuni kërkon? Petladeti. Me fruta detit. Po. Ë, interesante. Si kisha provuar këtë? Unë nuk e provoj. Mirë, okay. E leme kash. Elom. Igor, a pa, parë krevë të mëjesit? Mm. Ne do mbasit, kemi të takojmë mbasti të kemi dëguar edhe lajmet e orës 8 më nisi këtu? Miz dashur, qendroni me klavën në 100.4 Kid Rock First Kiss Tani I remember waiting for the school bus Jenny Clayton was my first crush and neither one of us had a clue And oh shit and it was my first shot I was supposed to probably kind of beat up but when she jumped and then special way cuz i was never broken by you Njëmen, miqda shumir se keni ardhur, come and get it, ju e t'kjo. Oja është tani tete nëntë minuta, onë jam blendi bashkë me Jeri, në athinjë në oqënë, edhe Lorin, në zëmqesme juve në Vale, dhe Krav FM në 100.4, edhe në ekranin e Krav TV. Da Miro Bishë është anagrama që kemi përtit në sot, me keni, po ju jabë edhe dy, apo tri minuta ko, mm -hmm. e pasaj do t'aj abim fituesin D-A-M-I-R-O-B-I-SH-E-E. Mendimën e ulta. Natë treguën e ulta. Po tanë pse jemi dy ne këtu? Ja. Dëngu. Çu ndih man. Edhe një herë. Ja më shëndimon. Jam mundu ke goditur uh, fletos uh, me mm. mm. mbajën anagramën e shkruar. Po po mëlqente. Mm. <laughs> hey, Ej dĩjon. Ëm um, Kemi pyetje për juve. Disa ditë mm -hmm. më parë, po ne kemi qenë shumë të zënë me zgjedhjet dhe nuk kemi pasur vesh për fjalë të menjshura, mm -hmm. por vetë Papa Francesco. Mhm. Mm papa që na vizitoi tam. Mm Ai -hmm. që edhe për isaj ka një lloj po themi dashamirësie reciproke, doli të tha se ruajtja e ambientit. Mhm. Mm ruajtja e planetit punën që ne duhet të bëjmë për ta shpëtuar tokën nuk është thjesht një gjë për të ambientalista apo kujtun se çfarë. Është thë Papa, një detyrë morale për të gjithë ata që besojnë tek Zoti. Qofshin ata musliman apo katolik apo ortodoks apo protestant, e gjithçka tjetër që është midis. Thot Papa, "Pam, nuk është detyrë ambientalistëve. Është detyrë e të gjithëve." Ës detyrim moral të ruash ambientin, të shpëtonsh planetin tok. Sepse siç po shkojnë gjërat, nëse vazhdon kështu, do të shkatërrojmë krijimin e Zotit. Këtë thonë se papa. Ëh. Mm -hmm. Kështu që, ëm, um, pyetja që ne kemi sot për ju është, qofshi besimtar apo jo? Se mund të jesh ateist, të jesh ambientalist, siç mund të jesh shumë mm -hmm. ju, besimtar e të jesh ambientalist. Ëh. Pyetja është si e respekton ti ambientin. Çfarë bën? Konkretisht, aka ka një gjë në ditën të ndër, diçka, një lloj sjelljeje, një lloj të vepruari, diçka që është bërë rutinë jotja. Që ti bën për të respektuar ambientin. Mhm. Mm Interesante. Ka njerëz për shkakun që kanë braktisur qeset plastike, tam, nëpër dyqane. Janë rikthyer te trastat. E në këtë mënyrë kur ju ofrojn qese, ato shitcet thonë, "Jo, faleminderit." Ka të qanën që i kanë bërë këta, që i kanë bërë qeset me lek, jo dhe aishë për të fituar, se sa për ta dekurajuar mm -hmm. përdorimin e qeseve. Ton do, po, bënë qin lek qesja. Që i du të paguar dhe për qesen, dhe kur paguan dhe për qesen, fillon dhe Filon kërkon mënyra alternativet të transportuar i të proshutës krudo. Po, Aron, nuk merë 10 qese, dhe si që marën zakonisht. Produkte i qesë, mm. për po marrë një Dhe i fusin dhe që Unë me ndojë që kjo shumë duhet të bërë për të gjitha Dë qanët, sepse ka dhe nga to që t'japin Më shumë qesis se që duhet Ka nga da që kanë filuar përdorin për shikretën Sepse janë ndërgjishësuar Për uh, nevojën Të mos përdorurit të një makinet mave Për shkuar në blok për Shkuar në blok Me 6 cilindrata Po Edhe brrr. zbret një femën 20 kikse Nga një mak 3 ton. Po ne kemë mesysh. Po tani, kishë jemi formula. Thu atë gjithë ajo energji që shpenzohet, gjithai këtym, gjithato karbura që digjen për transportuar këtë zokë të vogël. A nuk është keq? Papa thotë shumë keq. Juja, ç'është pyetja për juve? Çfarë po, ja, bëni ju për që të përshtatur ambientin? Ne do bëjmë për mendimin tim, më shë po flasim për këtë, <coughs> ja, ja, ja, <coughs> <coughs> pra, si vetota. Jo, jo, jo, çfarë duhet të bëjmë? Faleminderit. Jo pra, unë e bëj për vete, por që e kam parë se shumë të tjerë akoma nuk janë ë ndërgjysuar që duhet ta bëjmë. Mm. Hedhja e mbeturima e mbeturinave vend e pa vend. Do të thotë duke filluar që nga gjërat e vogla ne mund të bëjmë ndryshime të mëdha. E di. Po shikoj shumë i sa njerëz që nuk e bëjnë këtë. Se ata që e bëjnë këtë, e di si e bënjë duken, bënjë. duken si se nuk duhet përdor në konotacion të keq se fjala fshatar nuk ka asgjë në të gjithë nga fshati kemi ardhur, po ëm um, të pak dhondur. E, ka, e kam par. e kam parë. E shikoj të çantashit. Këta janë me të vërtetë këto njerëz pa pa ku diun vështir. Mund tani. Pashërinë një ditë më përball Petroninit atje. Ja. Baroj baroj pa qetën. Pa dhe hodh. Morë cigaren e fundit, ishe bashkë me një shok, kështu. Tash i shuj vesh rrugza burrëa hodhi. E hodhi pakëndand më nën trotuarit. Kosha gjithande kishte. S'është se sa. Po ti e merr bager mund ta bësh edhe shuk pakënd e djallit edhe e fut në xhe. Ose pret e mban dorë 100 metra, nëse s'ka një koshë atje. Po si ihet paketa kështu. E pa shtyrë, e paketa e plot. Karton. Praf, mund mes ditës, mund mes rrugës. E shikon edhe mund bën shumë përshtypje. Se kjo është, është qytet, nuk është hale E mm. e më rësysh, po Disa njerëz janë hale në tru Edhe e disa një atë përmvinde, po qatë për, të qatë përsh, vetëm të kapesh me njerëzit të shumë E shikon, e shikon, në shikon, në shumë të va Nga ka në zbrit kjo hajdarë Ose nga nga cila gropës në gjitur Mu nësjetë i maleve, mu nësjetë i gropave Ska mundësi Po që A she kanë e bën. Jo, ai është vetëm një rezultat. Jo, unë di që e bëjnë. Po të bien sy sepse nuk e bën gjithë, po ta bënin gjithë, nuk do bien sy. Jo, nuk e bëjnë të gjithë, po ka akoma njerëz që e bëjnë këtë gjë dhe duhet të ndërgjegjsohen se nuk duhet ta bëjnë më. Domethën duke filluar që nga kjo gjë. Në shturm. Elda ka shkuar thotë, "A keni parasysh tunelin mes palladeve thotë? E pastron nga plerat. Pavarësisht se ka njerëz e kanë kthyer në VC. Po, po. Plus, edhe pastrimit bashkisë nuk duken asnjëherë. Tani i është ftojë Jeromelia. Prriti. Po, a dhe me ndryshim. Tan zyberë, nën kalime kam parë mm. që i kthejnë në VC. Vën, çfarë janë? Nën kalime. Nën në në kalime. Ktu, për shembull, është rruga, njëra nga nën kalimet këtu pas shkuar në SAU. Aha. Uh -huh. Kthehet në Ti më fal, çfarë bën ti nën kalim? Po tani më bie te mua rruga. Atje <laughs> makin? në, në, në makinë. Pra makin po, po në makinë pa në makinë u zbres poshtë, shikoj. Më di. Unë se ferrat. Edhe ferrat, po nejse. Po nejse ferrat, hajde. Të ndërra tencëra bio oltar. Po, po shturës tani. nuk bje shie dhe nuk pastroar Tani Tani e, e, e respektonë ambjendin duke i thën Duke i thënë ambjendit, kam respekt për ty Plako, një i papam, thot Se nuk shihesh As nga plurat, as nga tymrat Tho të, të kam lën e rionin <coughs> Tani Shem? është Sikur e ta bërë pak leom shkëtë -sh mesajën Jo e, po, si duke të ka qenë me Doktor Halimin edhe, që ka mërzit shumë thonë, Të kam lën e rionin thot, Kjo shu e respektonë ambjendim Kevin, skuan un thjesht të ploterat në vendin e caktuar. Mm -hmm. Nuk është gjë shumë e madhe, por është mirë tani s'ngajë vogël për t'u sensibilizuar, për nisma të mëdha, për të mbrojtur ambientin. Kupto brap, si thot Papa i Romës, është detyrë morale e të gjithëve për të respektuar ambientin. Nuk është, nuk është thjesht diçka që i takon një grupi të vogël, se po po lafi. Nuk nuk mjafton, nuk del, nuk del, jemi vonë, jemi vonë. Hey, 069207222069207022, çfarë bën ti? Për ta respektuar mjedisin kthej mbas pak me klubin e mëqyesit, pem shumë. I've been I've been losing sleep dreaming about the things we need for be the baby. I've been I've been praying hard said no more counting dollars will be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. to swing in vine swing my heart across the line in my face is flashing signs seek it out and you shall find old but i'm not that old young but i'm not that bold and i don't think the world is soul i'm just doing what we told us me makes me feel alive yeah, yeah,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 sing with the lessons i learned sing about you watch it burn sing with the lessons i learned sing about you watch it burn sing with the lessons i learned sing about you watch it burn sing with the lessons i learned everything that kills me makes me feel alone where i been loving losing sleep do you mean about the things we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 Tjetër gjë, kishim po, kemi uh, kosin. Olta, oh. kam marrvesh i hap petullat me kos, çunave goza. Je e turdit me fare. Petulla me, me kos. kos. Tani Badho. si zhbuna petulla me kos? Nëse mundesh na e shpjegosh pak. Një kat shtetull? Një kat kos. Një luk kos. <laughs> Ës oke. Okay. Ose Ken... një glunk kos. Një gëllajnë ka Ose dhalë varet shi... mm. Oke, okay, farim idejë i dolda Dhe është Enea i që fiton një kolin nga Pepsi Bravo, Bravo Enea Një kolit të plot nga Pepsi Një kolit të plot nga Pepsi Samirë, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. super është gjitha i Pepsi Nuk e di si dhe o bësh e Nea po, mm -hmm. Me një makin Meri një këtë vishtë të marrë Po, me një makin Me vrëtë që duhet <laughs> makin Nuk e nga e do të shumë Pepsi Po shkaj një foto e cila është është bërë A mm. ti duash ka çarkolluar Goxhana për në për internet. Çfarë është kjo? Edhe është ka ndodhur në Colorado. Po shikon shoftan në çet ekranet e ieri, mm -hmm. është një oficer i policisë polici, i cili është duke mbajtur një vajzë të vogël, 2 vjeçare në krah dhe po e huton atë. Vajza ishte pjesë e një aksidenti me makinë. Oh. Uh, ka ndjerë një aksident me një makinë nuk janë përplasur dy makina por ka qenë babai, për, ja? mamaja dhe katër fëmijë. Të uh, gjithë janë hedhur nga makina. Babai ka humbur jetën. Ëh, mm -hmm. uh, ndërsa gjithë tjerët kanë shpëtuar. Dhe polici uh, që vjen anthi ka vetë një vajzë që është 2 vjeçare mm -hmm. dhe ajo çfarë undoja të, të bëjën thoshte ishte ta merrja gocën në vogël dhe Ta hutoja, se të ashtë të ahisha mendjen mm -hmm. Ajo të më s'kuptonë të këshu që Filovat i këndoj këngën, të është Twinkle, twinkle, little star. Mm -hmm, little star Dhe ajo për mbajt e krau im Më shtërmon të krau, mm -hmm. të është që është një gjithje E bënë edhe ime bi um, Dhe thjeshtë të më ndova Që ta drejtoj kunder Pamjes makines, ku ishin të pleagosurit Ndima e shpejt Dhe dhjetak të gjirat që pëndodhe mm -hmm. në tje Sepse vajza e vogël kës nuk isha pseuar gjë, por se nuk donte që ajo të të ekspozoje, po themi ndaj pamjeve të, të makinës së shkatërruar, ëh, uh, që ishte hedhur aty tutje. Edhe sigurisht ajo kishte qenë pjesë e aksidentit, kështu që e kishte përjetuar ato disti. Mm -hmm. Por fotoja <coughs> në vetvete, momenti ëh, uh, është ai që ka bërë buj, domethënë njerëzit që kanë par, e kanë parë e kanë vlerësuar këtë ngrohtësinë që ka treguar oficerit policisë atje. Ja është për to vlerësuar. Gjysmërin domethënë mm -hmm. për babaj, edhe ai tregon që ka vet një fëmijë të njëjtës moshë prandaj edhe desha që ta bëja aktor sotaj. Po është është është nga ato që i quajnë shumë e ndjerë se si histori. Zemër ngrohse si mm. e, një tragedikë e e momentë njerëzore. Ëm, um, çuçi kjo po qarkullon nëpër internet, mund ta shihni oficer nga Brighton në Colorado që huton një fëmijë, uh, një fëmijë vogël pas pas aksidentit. Okej. Okay. Atyre <të> Le bim të bimë sa pyetje nga aktualiteti. Le t'i kthemi pak aktualitetit në grupin e mëmëjesit. 0692070222 është numri i telefonit për gjithësa provat tuaja. Mm -hmm. 0692070222. Atëherë, miqdashur. Si pans raportit të OSBE-s dirit në mm -hmm. këtë zgjedhje? Pan. Votimi dhe votuesit kanë qënë në regullë Pra pjesa e publikut Pan. Kritika ka patur për këqëzën Dhe për këtë Për kë, kë. 06-29-27-22-22 Dërganu mesajët uaja Publiku votuesit shqiptarët në përgjësi Super ok Tho në OSUBE, Audiri Edhe ambasada amerikane mm -hmm. që ka mështetur me vrap Këtë deklarat Këqëzëja jo dhe ashmirë Institucionu jo, jo dhe është mirë Gërdal do me thënë uh, E gjithë anë shtu Jo dhe është mirë Edhe kjo mm -hmm. Kush? 069 207 222 22. Do të gjëjë muzik të ani në klubin në gjithë Apo do të Kemi një në të prerë Shumë të shkurt Shumë të shkurt E pasaj i vjen uh, Muzik në Krab FM në 100.4 Oftasin me kartën Fibank. 0% interes, 0% komision për të gjithë vitin, 4% ulje për çdo rezervim hoteli. Fibank, cilësia vjen në parë. Dhe tani, ajt, ajt, ajt, a e dini se, dini se, dhe tani, ajt, dini se, me jeri në klubin e mëgjesit. 7 mënyra për të shfajqur më inteligent Tregoat të që ndjenë, në këtë rrasë është fjale që në vend të miratimi si të mirëqon të asaj që dy gjonë, është më mirë që ato të avësh në diskutim, kjo jo thjesht për të sfiduar verbalisht bashkë folsi, por për të dhë një alternativ për zdoj gjyë që trajtohet. Modestia është një tjetër pormas që lidhet me inteligjencën. E them më gjatë, kjo përkthehet me ato që personat inteligjent përgjithsisht nuk duan tëhiqen si gjeni, kjo për shkak se ato njohin limitet e tyre. Jeni të vëmendshëm ndaj bashkfolësve. Është provuar edhe shkencërisht se personat që gjat bisedave me të tjerët vazhdojnë të ruajnë kontaktin viziv, kanë përgjithsisht koeficient intelektual më të lartë se ata që gjat bisedës kalojnë shikimin në vende të tjera. Përdorni një inicial mes emrit dhe mbje emrit uaj, si pas një studimi të dy psikologve europian, shtimi një inicialin në mes të emrit dhe mbje emrit, rridukshëm respektin që të tjere të regojnë da jush. Shkoni më vënë në shtratë Një studimi viti 2009 ka të reguar se personet që shkojnë për të fjetur më vënë janë më inteligent se sa të tjerët që preferojnë të shkojnë për të fjetur më herët. Janë analizuar 20.725 studentë, dhe doli se ata i që flinë në më herët e zjoeshin po ashtu më herët, ishin më pak të përgatitur se ata i që shkonin më vonë dhe ngrieshin po ashtu më vonë nga shtrati. Resohuni me persona inteligent. Kjo do të sija një përfitim të masë për ju që nuk a lidhje vetën me aparenësën, por me faktin se me styre do të trajtohen dhe diskutohen qështi dhe argumentet të sofistikuar ku ti këtë gjitha mundësi të sfidosht veten, por me erënsishme atë mësosh, madje dhe të imitosh Kur dyshon, më mirë është të heshtësh Zakunisht, heshtja është një argument që bënd të tjera të dyshojnë aftë situaja Por kur realisht nuk e një se qfarë të thoni por një qështje që të rejtohet është më mirë që të heshtëni, se sa të hapni gojën dhe të hishtëni dyshimin të tjerva This is Club FM 100.4 It's too hard to sleep I got the sheets on the floor Nothing on me si më sinë ndonë ku vem në mjesit mbalet e klube femne 100.4 reven e, e 100. ekranit klavdios dobishmëria është dobishmëria anagrama po ishte ishte ishte dobishmëria anagrama edhe Kastrioti ishte fitues ok bravo Kastriotit dobishmëria tani do shkojmë tek zëri i përgjumur për uh, ditën e sotme ne dëgjoni këtë personazh dhe zbulonin se kujt i përket ky z është lojë fisht Vetëm të gjejmë, zakonisht është dikush që është i një orë, por altini e ndryshon dhe aty sa që bëjt e vështirë për të adaluar, e të gjejmë. Doj mos ishte pasionim, ishte dëshirime, shumë madhe përbashkunuar me radion, në shtupin e kosë, edhe të tjera. 0-6-9-27-22-2, dërgërën me sashtë dëtuaja. 0-6-9-27-22-0-6-7-9-2, Njën zetë, shtatë dhjetë, dy unë e di, um, për ndoj është edhe për shkak se e kam, kam djegur të program, mm. po. E kam djegur programin ku është thënë kjo, dhe më kujtohet. Mm -hmm. më A mund të gjojme dhe një her alë tinin? Palim deret. Doj mos ishte pasionim, ishte dëshirime, shumë madhe përbashfunuar me radion, me shtypin e kosë, edhe të tjera. Mm -hmm. Me radion, me shtypin e kosë, edhe të tjera. Ka qenë ide vetëm nga ajo që, një... që po thot. Ka qenë një program i cili i dedikohej uh, si tuaj uh, medias. Mm -hmm. Televizionin, dierën dhe sot radios e gjitha këtyre gjërave ku ku zotëria në fjalë dha mm -hmm. dëshminë vet. Dëshminë vet. Okej? Okay? Dekord. Mm -hmm. Okej. Okay. Shtubrëm. Pra. Mm -hmm. Atyre. Çuna me goca. Pam. Uh, Do anjë të nisim edhe një Quiz meseri në klubin e mëjetësit. Tematika e të cilit sot është është male. Atëherë, ëh. Uh -huh. Ky mal pa ngrihend Po thua i se 3.000 metra Duke ndarë Thesalin Nga Macedonia mm -hmm. 06-19-17-12-22 Dërgonë mesajet uaja Ky është një mall O zotat e mi <laughs> O, zot, o, zot. o zotat e mi Ky është një mall <laughs> I cili ngrijet Për rrëth 3.000 metra Lërësi mm -hmm. Dhe ndanë Thessalin nga Maqedonia. Është i thjeshtë. Është i thjeshtë. Mm. 0692070222 për cilin mal bëhet fjal. Për cilin mal bëhet fjal? 0692070222 mm. keni dy gjora për tani. Keni zërin e përgjumur, ku për i ti përketa një z dhe kush është ky mal midis Thessalistëve dhe Maqedonisë? Mali i Dëguar. Mm. Historik, mm. nëse do të themi. Legjendar madje mund ta përdorim si fjalë Catherine Zeta-Jones is sure për martesën e saj me Michael Douglas filmat ku ka luajtur me aktorë një horë si Sean Connery e të tjerë e të tjerë e të tjerë por edhe për muzikën si mos tek Chicago all that jazz 878 them edhe njëra në kryenin e mëjesit valen e club e fam në 104 edhe në ekranin e Club TV-s. Miq dashur, kemi tani një tingull misterioz për juve. ë uh, Let's show him uh, në fillim nëse ka ndonjë fitues në lidhje me zënrin e pergjumbur Qartini luajti pak më parë, nëse e kanë gjetur se kush është ky personazh? Një personazh i njohur. Po, po. Gjithmonë gjithmonë me vetbesimin ndim që S'kam kontrolluar me Altinin. M'kan thënë Ilir Meta, Ilir jo, jo. jo. Meta. Teftaradi. Jo, jo, Teftaradi. <laughs> është teftaradi. Po. Mi mjë, zojni, më e di. Ai, ti doje ni, hajde ti doje. Ne po them futja kot ti, futja kot ai që e ka shkruar. Kaq kam, dhe bamir topi. Në bamir topi është e pasaktë, çunë atë goza? <laughs> jo. Ja. Nuk ka. Keni hard offer, po jo. Kujdes. <laughs> Ej, është një personazh A është një person që ka një jetë të tërë në media? Po. Po, vërtet. Ashtu, ka një jetë të tërë në është televizion. Është një, madje, duke shëndruar në media. Po, si ti një gjithë njerëzit, po ai ka pa, qenë pa, në media, po. Pa. Ka pasur pa një gos. emision të dobishëm. Ka pasur. Pse bën akoma? <push> <push> më falni, më falni, më falni. Fala pa. Dgjoni edhe një herë, dgjoni me vëmendje. Do të mos uh, ishte pasionim, ishte dëshirë në shumë madhe për të bashkënuar me radion në shtipin e Kosovë edhe të tjera. Dhe të tjera, 0679-2722 dërgoni me sashtë gjetuaja 0679-2722, 0679-2722 Kësht tingulli që kemi për juve sot, digjoni me përmendje nëse ja dilni të asbuloni se qfarës dërgoni me një herë Në 0679-2722 këtë djetë për një kontrol të plot me këson në spitalin amerikan Daj, unë nuk do t'u jabë në dihme Dekord Ok, vetëm digjoni Do t'aluaj vetëm një her t'jeter. Ky është tingulli misterioz. Qfar po t'i gjojnë këtu? Kaq. 0-69-27-22-2 Dërgënë me sa gjëtuaj a pahëruar të shkruan një dhe emrin për që në fituaz. 0-69-27-22 0-69-27-22-2 Mali që ngrijet mm. rreth 3.000 metra në lartësi Midis, Thesalis dhe Macedonis është Bravo. Olimpi, bravo. Përdori fituesi dy biletave për nasin e punës. Të lumë dorë, bravo, dorë. Që një mal e mirë, një mal tjetër. Edhe ky jashtë vendit on. Ëh. Mm -hmm. Është kjo për çfarë do ti pyes tani? Alors bots. Mm Ëh. -hmm. Et join Jabel Moussa. Mali i Moisiut. Ëh. Mm -hmm. Por emri zyrtar e këti mali është 069 27 222 Arabët e quajnë Jebel Musa Mali Mojsyut Mali Musajt Por emri zyrtar e këti mali është Kështu 069 27 222 Për këmë malë bëjtë fjallë Pra në që Arabët e quajnë mm -hmm. Jebel Musa Kujdesë mm -hmm. 069207022. Mm. Ne tremb mm. një një një video të, të vogël, të shkurtër, që tregon se përpara se të niseni, njësën... në këtë video janë është është një avion, është një avion nga këta avionët sportiv të hapur që shërbejnë për giro sportive, që njerëzit bëjnë për çejf. Por video në fjalë në nënvizon edhe njëherë faktin që para se të nisesh me avion, mm. duhet kontrollosh krahhat e avionit për macë. Për çfarë? Për macë. Se unë jam i sigurt që kjo është macë. Sigon video. Kjo është macë. Wow. Është bërë pishman që që ndodhi <laughs> aty. Që fshëje <ndonjër> <laughs> si vent për të fshuar krahun e kretës. Krahun e avionit. Avionin ngrihet. Ata të dy uh, janë duke bërë xironi aty le sportive kur macja që ishte duke fjetur e fsheu brenda krahut të avionit. E gjen veten 100 metra Mitok, edhe keqë. Just... 3 trembet. <laughs> po. Po. ë Në një moment e shikon edhe piloti, dallon që wow, mund të ishin gati. Por është kreta ajo. <laughs> Ma është është trembur, është trembur goxhar kur ka parë sta lartës. E lëtur tutc. Po. Është kapur fort atje. Megjithëse gjithçka ka shkuar mirë, je. Ëh, mm -hmm. e kanë bërë një rond pakës më të shkurtër për shkak të mases, por janë rikthyer sërish në pist dhe e kanë e kanë zbritur. Ma qokën e vogël që kishe gjithër si vend për të strehuar në atje, për e të fshehur, për tjetër në gjumën Po, krau në një avionit të leht nga këta sportivet Për interesant dhe për po, jo Për se duket duke një moment si kur, uh, si kur filon të shioj dhe, nëse, e, e shkoj që është kapur mirë atje të krau në avionit Po, edhe një vetëm për po shikon <laughs> Se të qarë në gjithë Që ka shkaktuar <laughs> situasht që edhe një lojë uh, hilariteti tek tek pasagerët atje. Po e ka ulur shpejt pra, siç mundsohësh e ka e kanë e kanë bërë xiron më të shkurtër për shkak të maceve dhe pap kanë kanë zbritur sërish në tokë. Mm -hmm. Me kërkesë nga Felini Popa. <laughs> ne do këtemi, mas kryun në tjera, të themi mbas fundin mëjesin e tërë. Ju përshëndesim, ju dëshirojmë ditë të mbarë, miqdashur. Ora është tani 8:55 minuta, pothuajse Mario Biondi vjen me këngën e vet më të fundit, që titullohet Love is a temple. I've set my mind on you The more they say you're not real The more I believe, I feel you I gotta reach out to you I'll hold you someday, somehow But when my love dreams come true what it takes to be there the fear that can be won by love if you believe in love is a temple don't take it for granted and brand and her to write your story I tried to break all the roots in order to hurt you soon But it's time I'm close to you Girl, you slip away from me I'll never lose a chance to get here When it's close You better make the train on time Here and now you believe it yeah kid for granddad është ngjyruar në klubin e mëmëjesit në klub e femrë 100.4 në 5 minuta në këto çaste. Miq jeni altyrin, gisa, lori, me Blendi Nieri, Nadine Orden dhe Lori, çdo gjë më Juve nga ora 7 deri në orën 10. Ma ambiti këtu. Dikush tek kjo faqja e Facebook-ut Trollship. Ka kapur gafin ka di këtij tjetër. Një djalë me emrin Fisnik, i cili si një ditë pampritur Wren për shembull se sa shumë ngjajn Dwayne Johnson dhe The Rock. Po, është kuënë të ashe vrejta një shmërinë e mave Mes uh, Dwayne Johnson dhe The Rock, thote Pa pesuashme Cilët aktorët të tjerë me ndoni se njajnë me njëri Pas tjetër Pas ka drejt Po, ka drejt Përbesh faktisë se Dwayne Johnson është The Rock The Rock Si <laughs> është të njëri... njëra foto është me mjekërë Dhe tjetëra është pa po, Këtë djari mërë pjesë i njën faqë që vetë manjak të filmave mm. Duhet a dhinde që Dwayne Johnson dhe Rock ku janë Jan nj Mjë që të da di, aji ka vërre Gjajnë shumë Gjajnë shumë Gjajnë sh e vërtet, s'ka që duat Oke, mirë, apo cilët aktorët të tjerën gjajnë me njerë i tjetërin Me ndoni juve Muam tuket aji, përshemë në që luan të Të Fest and Furious 7, gjanë shumë A të që luan të gjasht Gjasht, taj, vërtet Ese, kemi tingon misterios, mishtashë Nuk e dinë se keni gjithur se Qfar do, qfar po të gjojmë këtu Super Cantonalta. Goditja kartoni. Jo. Ja. Një kuti kartoni që shtypet. Jo. Ja. Kuti që hiqet nga një kuti. Kuti që hiqet nga një kuti e pa sakt. Marrja e konfleksave nga kutia. Jo. Ja. Mmm, mirë, okay, për çeshi, po. Kto ka hedhje Chelsea? Ja, jo, jo, ha hedhje. Dua ta shikoj se cilët Chelsea bëjnë më shumë. Mm. Kur hidhen. Kujdes. Nuk kam. Okej. Okay. Je bëshëm Pati një ide, uh, që në fillim, tha, diçka thyhet, mm -hmm. që ishe drejtë. Pam, por duhet gjithu si shfarë po thyhet. Nese, okej. Okay. Prefje lapsi. Ja, nuk është ja, shumë. Ja, ja, ja. Dhe kur pret një dro. Prefje lapsi. Prefje. Prefje, sisë më gaj shkruar ishte këshme në shpij. Prefje në shpij. Oke, okay, okej. Okay. Oke, okay, okej. Okay. Dhe hapja e një kase lekësh. Ja, ja, ja, ja. ja. Nisa, Born Zernin, Zernin Misterious, është flamur topi. Flamur topi pra, flamur bravo. topi. Edhe domosht ishte pasionim, ishte dëshirë me shumë madhër për bashkëpunuar me radion, me shtupin e Kosë dhe të tjera. 015 me numerin e Flogërtit dhe fiton dy bileta për Nasin Plex. Bravo, bravo. Mirë ngjësi miq dashur, ne pyesim sot se çfarë bëni ju me konkretisht për ambientin? Çfarë bëni konkretisht si respektoni ambientin? Papa i Romës e gjithë botës, papa Francesco doli para disa ditësh edhe thoshte se mbrojtja e ambientit, kujdesi për natyrën dhe mjedisin nuk është detyra e ambientalistëve, është detyrë e të gjithëve, e gjithë secilës. Është një detyrë morale e njeriu të mbrojë ambientin, është detyrë religjioze, si mm. thua. Enkindha ka shkruar kur ikin në plazh, kujdesem që të mos lë asnjë papastërti. Para se të iki Më bëmë për shtypje se si ka akoma njerës që je hedhin beturina në, në det Para disa ditë është në vlorë Në kalon një skaf mu për para bregut Bëri me aroganc disa rotullime Për të zhurmë e ndotje Dhe kuru largua Bossi, në thonjëza mm -hmm. Fodhi edhe paketin e cigareve në det Super Aroganc ja. e të të shme Shkruan në... Enke Lejda, sot në më gjesë në faqënë tonë Facebook, është facebook.com fraksion klubi më gjesit, një vend kë mund të vini edhe të uh, lini komendet tua, ja, atje. Elta ka shkojtur uh, për tunelin, po, që e pastron, sëpse mm -hmm. pastron, sot nuk më vjen bashkia dhe pastratit. Djalit simpatik, shkruan sot, djalit simpatik, thot mirë më gjesi, unë bjellë pëm dhe mbeturinat i hell në vendet e caktuar, hell ata ajo to play hell. Nuk i kalon e hell. Jo, ja, jo, ja, jo, ja, nuk i kalon. <laughs> Un thjesht eve playrat në vendin e saktuar shuan Kevini. Nuk është që shumë e madhe, por është mirë ta nisësh nga një që e vogël për t'u sensibilizuar për nisma më të mëdha, për të mbrojtur mjedisin. A Kevini, a I have played out në vendin e saktuar. Është është një është një fillim, është për pak, përpara. Që... Për Asnjë pjesë mirë nuk e bëjnë, kështu që. <laughs> Jindin qsom. Mund edhe ti të hedhësh në vendin e pacaktuar orë. U jam. Nice, okay. Çfarë bëni për ta respektuar ambientin e shpëjtjes në 069207022 mund të përgjigjeni? Mali i dytë për cilin pyetëm ne është Mali Sinai. Të dashur, Mali Sinai. Kush e ka gjetur? Art i dhe fiton dy bileta për në Sina Flex. Bravo. Jebel Musa e njohin uh, apo e quajnë arabët? Jebel Musa. Okay? Mhm. Mm okay. Mirë. Le të bëjmë edhe një tjetër. Malet Changbai Malet Changbai Formojnë kufirin Midis Koresë veriut Dhe këti vendi Filit. Cilit vend 069 27 222 Dërgoni mesajt uaja Malet Changbai Formojnë kufirin natural Midis Koresë veriut Dhe këti vendi 069 27 222 22. Kene menduar një shë radio ju? Po, pa, pa tjetër Vajzat janë gati për qa radio jenë krujën e mëgjesit Do në doa që i malinë Jeni gati? Po, po, ne jemi që të unë gavar, për ne është e ledë dhe Thesh do bem pyra tjenë Hajt, <laughs> pra Okej okay. Shë radio Loja i që vendos dhjend të kundur vajzave në kërkim të një fjale të vetune Goza Po Fjale a juaj Po Haet Jo Ka Ka qëfar Ka disa që e hanë dhe tani oke do ta ngatroj nuk ka anë jeri është lloj bimë jeri jo yo, yo, yo. Yo, yo. jo është lloj kafshe jo jo por edhe kafshët e kanë kafshët e kanë fillon me b do jo vetëm fillon me b jo çfarë është doja jo jo ti thash kafshët e kanë dhe jo vetëm dhe jo vetëm kafshët po po e kanë dhe njerëzit po është organ i b po organi brendshëm organi brendshëm jo jo është pjesë e jashtëme, do në e dukshme E dukshme E kokos, e kokos Pom, pom U afruat Fillon me vë, jere Jo, të fërës vë, ja Veshi, veshi Veshe dhe derri Fillon me hë, hunda Ja Lë, lë, lë Po ka një dukshme, por Jo, këto shë ju për mërë Po, pra, fillon me së, jere Së Ja, të fërës së, ja Syri Se ha, syri Po, ka një rësë shë e hanë, më të të të Po, si ka mund në hanë, e, s'pitzë dë kur ha kokë të pjekur për shkakun mund ta mund ta mund ta thotihës syrin e tutërin. Konkordohonë se nuk e dëgjova. Po i bie fillonën të, pastaj është brenda Kafkës. Ju vetë, kur jeni tek syri jeni shumë afër. V. Jo, çfarë është vertulla? Jo, jo, jo. Hmm, çerpikët, mozat, çmollza më. Jo. Ja. Jo. Njemi shumë vërtetë, është brënd, është pjesë e syrit. Është pjesë e syrit. Bëja e syrit. I I me i. I, I. I. I ështëëmër vajze. Pa, po. po, bra. Bravo, I, syrit. bravo. Është syri. Faleminderit. Bravo, bravo të qoftë Brindi e wow. qe. E meriton disat. Isha shumë shpejt. I shkathët. I mrekullosh. Faleminderit. Unë do. Megjithëse ishte shumë i shpejt, nuk është zgjidhje pak. Ah, Penny got the disco and in this is Gaspar go dhe të vini inkludim mjesht 9 20 minuta në këto momente miq dashur ju përshëndesim nga Radio Klapi Fem në 104 edhe nga, nga Klapi Televiziv sot me juve nga ora 7 në orën 10 si zgjohim mjeshtir në këto vale këto ekran o, Olta po kush kishte dalë keq me zhvillimet përveç KQZ-s politika politika meksemar kritika nga, nga OSBE Odiri Ornela fiton 2 bileta për nosin e Plex, ndërkohë kam edhe Albanën përfitues shtojësa të këngës së ditës. Mm -hmm, 325 i mbaron numri, fiton një lule nga bota e luleve. 325 i fillon i mbaron numri, po? Po, pa, po. Pastaj i fillon numri. Fitues tjetër kemi ota? Po, kam shumë po. Ja, fute kotolta. Vërtet? Ëh, mm -hmm. <laughs> uh, kam uh, një thyerje, një copë bukë peshku. Seriozisht? Thyrja e një wow. copë bukpeshku në krap apo është... deshesh kundeti. <laughs> Kush e? Kush është kishë kujdesur kaq shumë? Gjergji. Po jebi, Bravo Gjergji. Gjergji i Gjergjit një kontroll të plotë mirëson po, në sularin amerikan se po, meriton 01 për numrin. Është thyrja e një copë bukpeshku. Bravo. Bravo i qof Gjergjit. Lumt, po vushara po radio dot. Numri 1, ë ka gjetur uh... Elva <laughs> dhe ka, ka thën Irisi. Bëni biletë apo në Cineplex fiton. Mirë, faleminderit. Mm. Doja të bëj një pyetje tjetër. Mm. Sa femra kanë fituar në zgjedhjet për kryetar bashkish? Sa goca kanë fituar? 069207222 dërgoni mesazhet tuaja. 0692072 le të shojmë nëse keni këtë informacion, <gjë> <gjë> <gjë> sa gra dhe vajza kanë fituar? në zgjevit për kryetare bashkishës në këtë rast. Mm. Nuk rekojmë emrat të tyre, po kini parasyshë. Si është numrejnë. Një është si Voltana, sa? po ta një një nga lartë për shumë. Pa. Voltana Demi Shkodër. Mm. Një është një jukë poshtë në Sarandë. Mm. Kjo Koka, se që kishtë e emrin e jo. Floriana, më duket të... Floriana Koka, se mm. që kishtë e emrin mm. për... e jo. Se fiksuam. Po Florenca, wow! Wow! Bravo, bravo. Dende faskëti sor. Po Florenca Koka kishte. Ka fituar 2 domethënë, por janë më shumë. Kujtë sa gra kanë fituar zgjedhjen? Mund të themi, nuk e kemi menduar një fjal. <coughs> <coughs> <coughs> po pse? Po pse? Sesë se menduam. Është mirë s'ka që të presim. Ëm, megjithatë, mund ta mund ta mund ta shkruajmë një fjalë këtu. Dakord. <coughs> Ne <coughs> kam të shkruar, mos shikoni. E mbyllës. O ndamos shikoj, po po. Mbyllës sytë azi. Mbaruat ma. Okej. Mbaroj. Je një vajzë. Arsën. Din din din din. Ja. Ja. Biehet xharje. Jo. Jo. Ësht diçka e gjallë? Jo. Është koncept. Jo. Yeah është një vend. Po. po. Një vend, vend edhe mund të themi ç'është. Në Shqipëri apo jashtë Shqipërisë? Një vend në Shqipëri. Bravo, Olta. Në Tiranë. Bravo prap. N në Tiranë. Një vend në Tiranë. Është i Godin. Çek. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. <laughs> jo. Jo. Shumë afër nesh? Afër studioreve të radios? Jo. Jo. Fillon me L. Jo. Është një lagje Tiranë. Jo. Jo lagje. <laughs> Është uh... në no periferi të Tiranës? No pe Tiranin po. Në periferi të Tiranës. Është kte nga dajte? Po. Po, është vetë dajte. Është vetë dajte, bravo. Saktë, saktë mije. Është vetë dajte. Ojë. E gjedi jeri E gjedi olta E jo e gjedi esh, tinga <laughs> tajti daj Si <laughs> esh nga që ju nuk rea guat me olta E <laughs> bëra për humor Së <laughs> mund të rea gonim në mëse <laughs> Njëse, dy bileta për të jeri Shka, me gjënë se unë me përshë loja mund të me ndoni një fjall tjetër Jo, <laughs> jo, ja, <ja, ja>, ja, <laughs> tjetër në tjetër në mëse që që shvëtuam nga loja A ikim? Ikim Ikim, shkëm të kë musika James Bay, Hold Back the River Arsy luaj xaj kanga, e dëgjoim tani në Club FM 104, ju përshëndesim. Juroj një ditë të mbar. Ja ku vjen. Try to keep you close to me while like I'm in between. Try you square not be in the verse there should have been hold back the river let me look in your eyes hold back the river show where i, I can stop for a minute and see where you hide hold back the river hold back why such Mirëmëngjesi, mirë se jeni ardhur në klubin e mëngjesit, valët e Club Fem në 104, edhe në ekranin e Club TV-s. Mirëmëngjesi Joni, po, mirëmëngjesi ty Jerin, radh pas, kam afër, pastaj gjithë tjerëve, uh, 9:29 minuta. 9:29 minuta. Edhe i kandidata. Pak eh, nga pak nga pak nga pak. Nuk ai ko e misione. Hey. Oh hey ho tani um për të folur pak për për uh, thëpyrjen e fundit që kishim nga aktualiteti dhe ka lidhje me zgjedhjet sigurisht a e dim se sa gra janë zgjedhur në kryet bashkive kemi një numër sa më thon 8 e sa më thon 7 e unë u them asnjëra as, njëra, as, as tjetra as 8 as 7 Ato që thonë 2 e 3 jo, Po janë jo, sa më jo. shumë Ato që thonë 2 e 3 janë gabim Ato që thonë 8 dhe 7 janë gabim Pa e letani Qik me lartë e në qik me posh <laughs> Gjusfat nuk prenojnë Po shomëj ti Duam një numër fix të grave që kanë fituar Një numër fix të grave që kanë fituar 0, 6, 9, 27, 12, 12 Dërgënë mesajtë uaja Yes Më më më më më 9. Jo. Ai osu dija flet për çfarë? 9 është saktë ato. 9 është saktë. Wow. Wow. Bravo Aleksandra. Bravo, bravo. bravo Aleksandra. Ti bileta për nosin e Plex. Le ti numëroj me radhë. Zamira Rami. 1. Yeah. Girocastra. Po, ha? Mm, Voltan mm. Ademin Shkodër. Floriana Koka. Melinda Buffi. Mirandarira, rrenyasi, drejtimi dur. Bravo. Luliana, Juliana Mema, 6. Luiza Mandi, 7. Raimonda Balilaj. Kushqio. Në në në Balilaj. Edhe <laughs> dhe Luljeta Dollani, 9. Bravo, bravo, bravo. U morëmish? Vetëm mm, Altarega mm, që mm, janë mm. aty. Altaregas është provojë rësitur. <laughs> Do të shkojmë edhe ti ju Altarega. Në të morim partizone Nuk shita do të votën të thua Pengë kam Dëri në zjetet e tjera A ish pengë e kësë A okay, këtë dyja para zjetet Dë dyja Ta para, para zjetet Ta një po të shite Ta një po të shite Atere Letë bëjmë një pyetje Në lidi me Tiranën mm. Në që jemi të kë zjetit Dë numërimit të një kam baruar Po thua i se Për Tiranë Kini parasysh ka 24 Zona zjetore mm. Tiranën Se njësi janë 1, 2, 3, 5, 7, e 8 e Merav Pytja është Duke i marrë të njësi Si që janë, si njësi Pan. Sa me sa ka dalë rezultat Sa njësi ka fituar Koalicioni i Majt Sa njësi ka fituar Koalicioni i Djath mm -hmm. Dër 24 njësi që ka Tirana Si janë në darë pra Sa për të Majtët Sa për të Djathët mm -hmm. Sa ka fituar Uh, në fakt kandidati Veliai dhe sa ka fituar kandidati Halil. Kosova. Kosova, se votat për këshill bashkiak <laughs> nuk janë ndarë akoma, por në njësi, në rang njësi sa kanë votuar për Orion uh, Veliajn dhe sa kanë votuar për uh, Zotin Kosova ndër 24 njësi. Kjo është uh, aritmetika e vogël që un po ri kërkoj të bëni tani në mëngjes në Club of Family nji pikator, jeni në ndarje Jen, uh, uh, të kam zhvilluar unë gëzuarshmë nga sezoni zgjedhor. Mëzi Prince veren tjetër. Ka kampionat evropian. Papa. Le të mulezojmë. Lala ka sport. Qershori do jetë. Ka gola, ka, ka gora, ka bira, ka të vështirë ul rima. Po, brohoritje. Burra vetë grave vetë. Do jetë do jetë një do jetë një gje papam. Graz do shijojnë Lirin. Editi sa tha thonë që, thon që bëjnë grat kur burrat shikojnë ndeshjet. Shkën luajn thonë. Jo, jo. Flokët. <laughs> Në shë edhe një tjetër, e kini përësushtë të fenomenin që tonë që trahtojnë për burrat janë duke ah, për esporto? Pa, pa. Se pas një studime. Se tijem për ajo, nuk jo kujdes jo. Shohem dhe, dhe, dhe. riverën tjetër shë ndodhë. <laughs> po jo, nga në tjetër dhe burrat jeri, mund tonë që jam duke për neshen. Po pre? Për nesë shë edhe në kujdes. Doj vetë në i gollë, po. Po të jetë reciproke si me sa duket mm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Mirë, a bëjmë një tjetë pyrit me male, keni qefa? Po, po kërë antogramën që së dihëm <laughs> Eko është kërë kërë po, kërë që sëfë sport Po pra Shketi, o, Ska parë gjithjetë në sport o e thotë grosë, po i këtë shohë sport Bëjmë një pyrit nga male, ta Një pyrit me male, një pyrit me malore Ashtrye bukur që ne edhe mësojmë ndonjë gjë me këtë pyetje, por mm -hmm. ndër 10 majat më të larta të Amerikës Latine. Pam, nënt prej tyre ndodhen në këtë vend. Në cilin vend? Po, ndër 10 majat, 10 majat më të larta, ëh, mm -hmm. të Amerikës Latine, nënt prej 10 majave më të larta ndodhen në këtë vend. 0-6-9-27-2-2-2 Dërgonë mesajet uaja I bje që kërë vendhjet me të vërtet malor, malor. Po, vërtet. po, ka 9 ndërdhjet majat më të lartë atë kontinentit Të Amerikës Latina Këthejmë më spakë në klubin e më qesit 9-3-4 Për 9-3-5 Dëgjojmë muzik tani Në Klab FM në 114 something new broken bitch of frame i been frozen in trying to find a better of you this ain't me this ain't cool this ain't my life through you. This ain't real, this ain't true, this ain't what I signed up to. Jesse. Mim gjesi juve që sa për një zhuar, sa zhili ju kam <laughs> Ishte njëri të ka zyra e burimeve njërzore në i kompani Ndjali mm. Riku, sa vë këshën baruar, me një master Intervisa vë po shkonde mirë Dhe në uh, i moment, këj i burimeve njërzore e pyet Mirë thë po si rogë thë të uh, Qa pretendimi ke, për të filuar? Mm. Po këtë i tha, 2500 dhe 3500 euro në muaj, mirë do ishte për po varnet edhe se sa pushime kam dhe këto tjerat. Pa më. <të> e pa këtë i tha, t'i gjotha, um, kjo paketa e pushimeve, e tha, është një muaj e gjusën, mm -hmm. e kemi ne. Mm -hmm. uh, Prus ke 12 dit që mund të smurës gjatë vitit. Pa më. Um, uh, janë të gjitha të paguara, sigurisht i tha, e 100%. Në rast smundjeje, nuk paguam ti, sepse të gjitha mbulojmë neve shpenzimin e për spitale. Mm -hmm. Ta ke edhe makinë, mos harroj ta, ke makinë. La no kompania ta, po, nuk ke një të njëjtën makinë. Çdo 2 vjet ndrohet makina. Do mm. marrësh një makinë të re çdo 2 vjet. Që ato të vjetrën e kthejmë dhe marrim një të re për ty. Wow, thua ankam këra. Me gjithménë kë? ke? Jo, e tha kë. Po ti e fillovesh akaj. <laughs> <laughs> mir të, jo, mirë të ishte o. Jo, kesh <laughs> E, Chank Bai Malet Chank Bai janë mi disë Kores Veriut dhe Olë ta, të lutëm në gjune njërëzve Kores Veriut dhe Kino Bravo Bravo, Bravo. Jeton i fiton 2 bileta për në Cineplex Nërkom bete në fështipi videon që kemi për uh, malet në Amerikën Latine Nëndër 10 majat më të larta të Amerikës Latine Nëndë për e tyre Gjenden në këtë vend, në cilin, kanë them kilin Kilin, jo, shumë ja, kanë them ja, kilin jo, jo, shok, nuk është kilin, nuk është asë qile No, no, no qilea <gjë> 06-19-20-7-12-22 Dërgonë me sa është gjetuaja është një tjetër vend i ja, Amerikës rëtine Ku ndodhen nëndë ndër nënd djetë majet më të lartë <gjë> Cili është kjo vend? vend? Vecë e gjejë e ta Kjo është pyre Peruja, hmm? Edhe peruja Ja, peruja, dhe jo dhe dhe dhe. Os te cansas jogar até à tá. Hum. Sim, já. Que versão é ta? Ah? Ah, fiscoleia. Ya, pois dit fiscoleia. Na na na na na na. Chiponha ande ver que, pá. Eh pá, não cos pregigear, saca. Ya. As Kilians Peruia. É que estou Ti e shabona tregoje, se ç'kishte një gjë këtu me Kam një problem me internetin. Keni probleme me internetin po, njerëzish. Jo, historia është e bukur, por do doja që edhe ta shikonin. Bëhet mm. fjalë për njëa Guzhinjer profesionist është uh, turk e thajemrin Ali Keskin dhe së bashku me dymi shteti uh, jam bërë bashk për të bashkuar hobin dhe pasionin që kanë sëpse përveç faktit që janë guzhinjer shumë të mirë dhe gatuajnë në bëllësira shumë të mira kanë pasion edhe për gjërat e vjetra që i përkisin një koha tjetër mm. vëtë fjallë për orenditë ndryshma dhe këtë herë uh, kanë arritur që të bëjnë një krye vepër me çokoladë dhe bëhet fjal për një gramafon të vitit 1890. Mira lind broduar me çokoladë. Dhe e kanë bërë të gjithën me çokoladë, është fantastika, shumë e bukur dhe për këtë janë futur edhe në librin e klas për të disa të tjerë. I kanë në Facebook. Nuk punon. <laughs> Facebooku. Jus punon Facebooku? <laughs> ja, apo s'punon interneti. Po bashk. <laughs> okay, një. Ishte një, ishte një të dyja bashkë. Okej, mirë. Ishi themë, ishin çift. Kishin 9 fëmijë. Është mm. shumë interesante se Për nëntë fëmijë kishin flok bjond, ishin të zbardhë kështu, mm. edhe sy bardh. Blu, sy blu, përgjithsisht. Për vecinërit. Çimit. Po ai ç'kishte? Çimi ishte sterilizë kështu. Flok zeza, sy kafe. Po ndodhin deformime. Dalloheshin komplet ndryshe kështu. Po një moment fatkeq ndodhi për këtë çift dhe Roel Smoore. Mm. Edhe ishte për të vdhegur, mm -hmm. në falë. Dhe në shtratë, burri me të, ki, thotë të, thotë qisë më një tani, thotë aji me, me flok të verë dha, thotë, me sytë bardha. Qimi ishte ndryshë, të. Më thua i shpirti, thotë. Mos qimi ka përba t'jeder. Po, jë thajon. Po, ku shë është i dashur? Më thua i t'adi. Ti. Në <laughs> <laughs> <laughs> thajon. Më të ka më vjënda një bashkë në rej Delton, mishë dë asho kështë gjua Don't worry E gjëmë në kryvinë në gjësit I përshëndesim Ora është nëmte, 23 minuta to my room yeah. Sigurën, Këtë... cilën? Këto anagrame që kishim thotë po e kanë palosur çu bëj gjithëm. Damir, Obis. Obis. <laughs> mundu, <Mugutu, laughs> mundu Fazliçi. Ma me Fazliçin, Damir, Damir i non. Po, si ta bëjmë? Po te Fazliçi, ah, si kan ko. Ah, si si na to. Si inkogur Fazliçin se kapta as policia, as prokuroria, as shteti as diçka. Po vetëm për fa... atë flitej një herë. Po flitej për atë me. Çojm gjese deri ndar. Fazliçi ishte kështu si mbreti i nonës. Nëse më. Ah, uh, atëre çuna një gjë nga 10 majat më të larta, të thosh çfarë do të thënë mbreti nënës, nuk e di. Ah. Deri te Buti. Nëna e Shqipërisë dhe ai ishte mbreti i nënës së Shqipërisë pra se kisha. Po vetësi do të çefi. Ej, shikom. Um, 9 majat. Deri 10 majat më të larta atë Amerikës Latinë, 9 ndodhen në Argjentinë. Kush e ka gjetur? Argentinë ka thënë Enea dhe fiton dy bileta për së rij. Argentinë për tash e që se dinin, mund ta kontrolloni. Jeni shumë të lirë. Kan patur Gojaxa, Gojaxa edhe për Venezuelën. Venezuela, Peru, Chili. Mm -hmm. Chili gjithë me radhë, do të thënë, kanë qenë shumë. Tem, shumë shkruan në radio, thotë mos këndot lutem, thotë, kur jeni në radio. Pse? Nuk e di, nuk do që të këndoj si unë në radio. <laughs> me siguri i pëlqen, por aq shumë i pëlqen sa që kush e di. Mos mos i shkaktoj ndonjë gjë. Në timon, domethën, nga nga pëlqimi i madh. <laughs> tani po mendoj që të këndoj vetëm për inat, s'e dukesh jo, më. Vetëm për Chefin e Ralphit duhet të them. Jo për inat, se ska inat. Po për Ralph. Shükësoj. Ehm, dështoj zon te fajla. Faleminderit. Po. E përshëndesim. E përshëndet e ti, Holta. Holta. Ha. Më përshëndesim pra. Përshëndetje siç ka qenë vlerë, ta përshëndesim ju këshilltarin. Ah, se dilet na shkruajse aq. Okej, mirë. Um, 24 me 0. 24 me 0 ka vetëranë po. Ka thënë Eliona dhe fiton dy bileta për Nissin e Plex. I lumt Elionës. Dy bileta për Nissin e Plex janë për të premten Eliona. Filma janë premierë në së regunisha. Të premten e kaluar. Oh, u gënaheshim. Uh, u gënaqë besë. U ballajmë u gënahesh pa sh Inside Out, ti se i vogël. A do uni sta të shtonin? Ishën çape. Jurassic World Ishtë e uh, ish thyre rekordës i filmin me, me hapin më të marë në histori Shumë i bugur është po duhet e mm -hmm. te më pritëve Mësë shonë i kalemaj Ishtë një, një atë yuk kalemaj ne? Po <laughs> e, u të merruan jo. U fudë poshtë <laughs> Poshtë dinozare <laughs> Poshtë karikeve Se ka dhe skena që Ka skena E dishtë anë shi bugur Që është shumë bugur si komendi Spy Në Cineplex Spy Spy është kjo Melissa McCarthy pa, dhe Kjo Volucja E lezeqve Pan, pan, pan Në është është film shumë mirë. Ës komedi nga kto është. Se se përdorët fjalën. Për. <gjit> Unë kuptova, s'ka problem. Komedi <gjit> shumë i shum bukur do. Komedi erotike, në duke Je, të thënë. Jo, jo, s'është erotike. Ës komedi, komedi. Okej. Okay. Spy, thua, spy. <gjit> Spionia. <gjit> kjo është spionë, kjo është në nivel shumë të lartë. Se këto kapi kjo, nga kta është gjithë lom, duket që luan tek ka një rol atje. Ja. <gjit> Ëh. Edhe kjo që është me FBI na me CIA ndesh gati. Jo. Po, se kam par, por kam par vlerësimet që janë të qarta. Ana e të komedit, 100% komedit është. Mhm. Mm Melissa McCarthy ishte ka shoqëruesat e nuses, diçka pa. pa, të tillë domosdoshmërisht ka pasur ka pas sa filmat. Ka pasur gjithë afillat. Po, ka pasur edhe identity theft juaj, vjedhja e identitetit. Tam. Qi mer uh, si, Sandy, secu bë Sandy Coffex mm -hmm. atë diçka. Po, njëjtë ato emra. Po, brap. <laughs> kthehemi, kthehemi nesër në klubin e mëqesit. Tani juve që jeni ende në shtrat, kthehuni nga ana tjetër. Do të vi Orgesa zaimi mm -hmm. në Radion Klav FM Bas pak me Music Box Shfar uh, kemi për uh, parad Sot është e Mart E Mart <laughs> është klasifikimi American. Amerikan Amerikan, Amerikan ki janë kipra Në krybin e mëgjesit Ikim neve, vjen Orgesa Shpresoj Ne vjen për sërgjën e smalë aty është <laughs> po. Kthejemi uh, nesër Bas një senjorë shpushe për shashë Mark Ronson, Mystical, Phil Wright, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Been through my past, I'm the artist that go forth that's harder than rock. You go messing round and make me knock into fruit juice, juice, banana, you bought a melon and pomegranate too. Ramen tofu, let's split bamboo. Crowd rocking and no stopping that rapping and food. I been bad, bro, what you getting mad for? I'm gon' have to light you up. I eat flames up, craft fire out. Make me like my butt, skip my. We may I got a lot of good bait. All that a freaking dog how tight. Curtain's go pop. It's going down to that thing not the frame with my paint. trying to pull it out my pocket don't let go of my soul you pull that out the sock is next savage with thighs and hip muscles this exercise you gonna burn some hip muscles get the music work your arm muscles and if you skin it and use your little muscle a bad bag into bad but these dumbbells but blah blah smash when we hustle last time you were like a sandwich huh wanna let somebody fix up off, your aches and pains you can't say you miss not the worst you got to worse, go to studio or pull on more on another planet don't get bad i'm just saying don't believe it cuz i'm saying believe it I'm doing the rapping and the bustlin'. petit on a sprach and a felling gun 김. Come on! Come on! Need to feel right in this mouth. Right! Need to feel good in this mouth. Hey, right! Need to feel good in this mouth. Right! Need to feel right in this mouth. Honey! Need to feel right in this mouth. federal help. Need to feel good in this mouth. Right! Need to feel good in this mouth. Right! Need to feel good in this mouth. ischer heller! Need to feel good in this mouth. Boy! Después people feel good in this mouth.